MUZIEK Och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverige mot Kjartnas röst i Stockholms närradio på 88 megahertz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 20 juli 2013 klockan 14.00 med repriser på söndag 09.00 och torsdag 20.30. Och Dessutom kommer programmet att sändas ytterligare en vecka. Jag heter Arnold Boström. Den 15 februari september så är det dags för kyrkovalet. Och den som bor i Stockholms stift och jag ska få valsedan tillsända per post kan kontakta mig på e-post arnoldbostrom eller genom brev till SD CO Boström Box 6007 12906 Hägersten. Omkring den 15 augusti så räknar jag med att alla våra valsedlar har kommit och då kan vi börja posta dem. I Stockholms stift så deltar vi förutom i kyrkomötes- och stiftsvalet även i några lokala val. I första församling där Dan Kareliusson valdes in i kyrkofullmäktige redan vid förra kyrkovalet. Samma för Hegerstens församling där vi representerats av Karl Otto Samson. I Västermanns församling som då borde omfatta Kungsholmen så kandiderar David Lång, riksdagsman och medarbetare här i Råd SD. I Huddinge pastorat som består av de fyra tidigare församlingarna i Huddinge kommun har vi haft två ledamöter i Sankt Mikas församling, nämligen då jag själv och så Lars Johansson. I årets pastoratsval så har vi fyra kandidater. Sen har vi Sönderbergs församling, där har vi två kandidater. Och i valet till kyrkoförmöjlighet i församling så har vi tre kandidater. Så om det bor i någon av de här församlingarna så kommer jag även att skicka med den lokala valsedan. Till valet är 5,5 miljoner svenska kyrkans medlemmar röstberättigade. Och de kan räkna med att erhålla sina röstkort med posten omkring den 28 augusti. En siffra här, i förra kyrkovalet 2009 så röstade. 000 personer. I kyrkans tidning så kan man läsa att det totalt kommer att tryckas 43 miljoner valsedlar till valet i kyrkomötet 45 miljoner till stiftsvalen och 23 miljoner till kyrkofunmäktige valen. I partiet som presentationstidning 1 2013 så finns följande rader under rubriken Sverigedemokraterna förbereder kyrkoval. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omisslig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är ouplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund och dess öde är en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. Detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang. Dessutom finns några rader där bland annat jag uttalar mig för egen och partiets räkning. Arnold Boström Huddinge, vi anser att Svenska kyrkan ska ägna sig åt traditionell kyrklig verksamhet som gudstjänst, mission och diakoni och inte vara en politiskt korrekt aktör i samhällsdebatten. Vi agerar bland annat mot lagtrots som att gömma personer som befinner sig illegalt i Sverige. uttalas också mot undergiven dialog med företrädare för islam och mot att göra avsteg från Nya Testamentet i äktenskapsfrågan. Jag Självfallet återkommer jag när det gäller kyrkovalet men det här får räcka för den här sändningen. Nu till opinionsmätningarna och som vanligt så går jag in på www.status.st och där finns siffror för juli, men bara för två av opinionsinstituten. Med endast detta underlag så blir månadsmedelvärdet 12,2%. Det högsta kompletta månadsmedelvärdet hittills är från februari i år med 10,6%. Och det är kanske är mycket att hoppas på rekord när alla mätningar har kommit in. Kanske kan vi hamna på 10%. Men siffrorna för juli så här långt är Centio 12,8% och Demoskop 11,6%. I båda mätningarna är SD tredje största parti och det är hela 3,1 procentenheter större än Mjöpartiet i Centio och nästan lika mycket större 2,7 procentenheter i Demoskop. Men när det gäller vågmästarrollen så är den i gungning nu när Moderaterna backar och de små allianspartierna ligger på nivåer runt riksdagsvärlden. När det gäller Centio så har SD backat 0,8 procent från juni. Men det är ändå den femte högsta noteringen någonsin från Demetinstitutet. Rekordet här är 14,0% från januari i år. När det gäller demoskop så är 11,6% en rekordhög siffra. Och demoskop skriver under rubriken Väljarbarometern för juli. Bland annat så här. Demoskops expressens väljarbarometer för juli visar att det går fortsatt mycket tungt för alliansen. De rödgröna partierna får åter egen majoritet medan alliansen får det lägsta stödet på drygt 30 år i demoskopsmätningar. De rödgröna majoritet är alltjämt bräcklig och det är primärt Sverigedemokraterna som går framåt. Scenariot med SD i en åtminstone teoretisk vågmästarroll ser allt mer troligt ut. Det är helt uppenbart att det allmänna väljarsentimentet nu är mycket negativt för alliansen. Det handlar mindre om politik.